Book 2 75เหตุผลบางประการทำไมคุณไมมาคะอากาศแย่มาก o tempo está tão mal. u e m á p r u não v m e o o n d e ã o v i o e l o c o a e n o n e ã o v a Ele n ã i d a d ã o é a o Ele não é c a l e não é v a o Ele n é c o n e e não v o Ele não é convidado. e o é d Ele o Ele não é convidado. ã o c a e l i a d o a e e n l e não v a i a a o e o o e e l e não v e e l e não é convidado. Ele não v a i a a o e o Ele não vem não Por que não n o é c você i d d a mei Por o v não vem? Dei, não tenho tempo. Dei, não vou, o p r q u e não t e n h o t e m p o Porque você não fica? d e า chan, yang tong ngàn kha. ainda tenho que trabalhar. Dei chan, não estou mais p o r q ง e tenho que h a Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar. Tam mai Por que você já vai? Dei chan, estou c a n ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะเอว o วูเพรา e ฉันต้องง่วงนทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะเพราะคุณไปแล้วดึกแล้วค่ะจ้าเอตัรีดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ